Comezamos a nosa segunda hora de contidos na Radio Municipal do Porriño. E como anunciamos antes, e o momento agora de falar con Raúl Francés, alcalde do Porriño, que vende a renunciar a súa acta de Concelleiro xunto con Xoxe Ramón Paz Antón e Victoria Cardoso, número 2 e número 5 nas listas municipais respectivamente, logo de que os 3 de Ixarande Militar no VNG. Bo día, Raúl. Bo día. Bueno, xa hai casi preto dunha semana que renunciou a súa acta no Porriño. Como se sente tra a súa decisión agora que xa pasaron uns días? Bueno pois, recuperando o anonimato e a, a condición de veciño normal, non? Uh -huh. Que lleixeron precisamente os veciños? Eh? Tantos veciños como a xente que acompañaban a política, respecto a súa decisión? Bueno, eh, unha xente o e outra non, non? Eh, eu creo que estas decisións son complicadas, pois, eh, nunca poden deixar contento a todo o mundo, non? O único que teño que decir é que foi unha decisión que eu meditei bastante, e que creo que era a decisión oportuna e, e que o tempo pois, dará o as razóns no? ¿Cales son os motivos exactos que o levaron a tomar esta decisión? Bueno, pues como sabes, o BNG está neste momento nun proceso de decisión o sea, se está separando en dúas partes no? e, Realmente, eu, últimamente non me sentía moi cómodo dentro do, do BNG Eh, como tampouco estou exactamente alineado coa outra parte, pois eh, decidí en salir como independiente, eh, renunciar a acta e eh, darme un tempo de, de reflexión e eh, de, de tranquilidade para, para meditar sobre todo este asunto. Acaba de dicir que non está conforme con ninguna das partes. Eh, cal é a súa liña política que quere seguir? Non, o sea, de acordo exactamente, hay, esta parte que está salindo, de momento, o sea, que hai cousas que me gustan moito, eh todavía está en fase de, de creación, ¿no? Y uh -huh. eu creo que todavía hay que aguardar a como a como se desenvolven os acontecementos, ¿no? Por lo que se vai vendo, pues pois, bueno, en principio cousa vai ben, eh e a línea política de un nacionalismo máis eh, máis achegado a realidade, máis eh, aberto á xente, parece que se vai consolidar, ¿no? Uh -huh. e entón, bueno, pues eh, eu creo que a, a cidadanía terá terá uh, posiblemente dúas, dúas alternativas dentro do nacionalismo para, para ser ter o seu voto e, dependendo de cada unha delas e do, das mensaxes que lancen pois, eh, cada quen elixirá no? Fala en liñas Serais de que mm, aposta por un, un nacionalismo aberto a xente pero así polo concreto en que consiste un nacionalismo aberto a xente? Pois en, en principio un nacionalismo que, que este máis dispostos coitar e a a aprender da, da cidadanía a, a que vaya nunha línea de que hai unha serie de verdades que, inamovibles e que esas verdades de algún, de algún xito eh, temos que convencer a cidadanía. Creo que as verdades esas pues pois, existen pero a cidadanía tamén ten, ten verdades en sí e é a dialética entre, as dúas, entre esas dúas partes as que ten que levar a proponer modelos de, de solución dos problemas máis acaídos, non? Mm. Tan diferente é o BNG de hoxe en día naquel BNG no o que vosted ostentou o cargo como alcalde do Porriño, por exemplo? Si, sí, se vai cambiando como todas as forzas, bueno eh, estamos nun momento de cambio non, non só no nacionalismo no? sino en, en todo o espectro político eh, todo o mundo se vai acomodando, non? nin o PP o PP que era en aquel momento nin, nin o PSOE, nin outras forzas, non? e o Venega tamén pasa por ese momento non? tampouco é unha cuestión dramática non? é unha cuestión de acomodarse e tamén sabendo que estamos nuns tempos eh, moi revoltos onde as verdades eh, son difíciles de acabar uh -huh. entón eh, o certo é que eu entrei non en Venega onde estaban diversas forzas políticas unha serie de forzas políticas dese de Venega saén E eu de, de toda a vida estive cerca de esas forzas que cobran no? xa, uh -huh. e, bueno, entón, eh, me parece que o máis correcto eh, neste momento pois, deixar que, que os que quedan traballen en, en boa sintonía e que leven adiante os os plans que, os plans que teñen e os demais pois, eh, a ver si se construye outro, outro referente e agardar e escoitar. Uh -huh. Voste le va vinculado ao Bng uns 20 anos, sí. eh, creu que vai ser difícil que a xente o vexe de outro modo, ¿no? Si, sí, bueno, eu creo que non, porque eu, desde logo, non penso cambiar de, de, de línea, non? Uh -huh. O xa, sea, eu, exactamente, todo mundo me conoce aquí, sabe como penso e como actúo, non? E ese, ese pensar e ese actuar, desde logo, no non creo que cambien significativamente, ¿no? Mm. Entonces, bueno, eso o, o, as ventaxas que ten vivir no concello pequeno, no? Que, que nos homes todos eh, sabemos o, o que pensa cada quen e o que defende cada quen, ¿no? Claro, pode ser que nos concellos como caso o Porriño, concellos pequenos, non xe veisa tanto as siglas senon as persoas. Pero son tantas persoas, pode tamén se ven as siglas, no? Eu, hai ¿no? sistema electoral que temos, que é un sistema electoral de lista pechada, e eh, ao final non acabas de saber eh, que mirou pola persona e que mirou pola sigla, non? Uh -huh. Un cando vai ao colegio electoral pois, pues, tenga que coñer unha papeleta enteira, non? Entón, eh, bueno, esa papeleta, na última que nos presentamos, puña a Venegá, e eh, habíamos vinte e algo de personas, ou seja, 17 máis unha serie de personas que iban os puestos de suplencia, Eh, sería moi difícil Dilucidar a quen votou a, a cada quen ¿no? O sea, quen votou Por lo que iba número 10, quen votou por lo que iba número 4 Quen votou polas siglas, quen votou polo que iba número 1 Se si houveran listas abertas pues, eh, Eso sí sería máis fácil, ¿no? porque a xente Tería o direito a, a Elexir directamente as personas ¿no? uh -huh. Dentro das forzas políticas E en ese caso Nun, nun proceso como este Pois pues, Sería moito máis fácil tomar as decisións, non? Uh -huh. Bueno, vostedes a reiterón que vai continuar na vida política do Concello, neste caso, como independente, por polo momento. Sí, sí, como independente polo momento, e de momento, pois, iso, recuperando un pouco a sensacións de, de unha persona que non ten cargo algún, que, que tampouco ten unhas siglas detrás, e que está cos seus veciños e veciñas, pois, na vida cotidiana, non? Entón, pois, desde, desde aí. E, e e interactuando directamente co, co vecindarios sen ningún tipo de filtros, non? O momento máis claro do este cambio político na súa vida vai ser eh, no próximo pleno no Concello porque se vostedes non vai estar nese pleno igual que os eh, Pazantón e Vitoria Cardoso Non, xa nese pleno non vamos a estar porque a lei o que dice que cando presenta o súa ata de renuncia pois pues, nese momento xa deixas de asistir a comisións e plenos aínda que no pleno se fará de dar conta desas de baixas, non? pero xa físicamente xa non estará no pleno, eu, bueno, pero venen a estar representado por, por Mónica e máis Marcos, que son dos conselleros estalentes, e xa en seguida eu espero que, que dé tempo para este pleno, e se non dá tempo para este pleno, será o seguinte, pois, eh, venen a volver a ter cinco, cinco componentes no pleno e eu agordo que fagan ben. No? Hmm. Considera que estes cambios na política do Porriño van a diferenciar o PSOE nas vinteiras eleccións? Bueno, Eu creo que, para as que ven, hai todavía tres anos, eh, quitar beneficios en este momento, pois non sei, non? E, desde logo, eu creo que a xente normalmente vota a aqueles, ou aqueles que, que, que transmiten máis confianza, non? Se si o PSOE é capaz de gañar esa confianza, ter os votos. Se o si é capaz de ganar o BNG, ter os votos. E se hai algún outro lista, pois veremos que confianza cada. Non? Hmm. Fernando, de confianza, considera precisamente que este, esta polémica interna do BNG fixo perder un pouco esa confianza que tiñen os votantes no nacionalismo? Pois eu creo que nun primeiro momento sí, non? pero tamén ten unha volta isto o, sea, o que está claro é que os nacionalistas non están nos sitios buscando prebendas non? entón son xente, somos xente máis, eh, máis valente no, no tema da política e eu creo que neste momento a política que necesitamos é política e xente valente non? entón tan valentes os que quedaron e que defenderon esa línea tan valente os que saíron e que defendían outra pero, desde logo, non quedarse dentro un partido a, digamos, a criar malvas, non? Uh -huh. Noutros partidos máis grandes, pois isto se produce moito, non? De ver xente que está aí esperando, pois, a ver se algunha vez le toca a lotería dun cargo, le toca a lotería de outra cousa, non? No, no nacionalismo, desde logo, iso non pasa, non? O xa, a xente digo que pensa, vota a favor do que pensa e cando ten que tomar decisións as toma no? hmm. e entón eu creo que iso para xente tamén é un motivo de confianza no? hmm. Supoño que unhas partes máis molestas serían esas críticas lanzadas dende o propio Benegá, aqueles que decidiron pois abandonar eh, a militancia Bueno, nestes, nestes procesos de separación sempre hai críticas eh, hai que lélas en, en contexto no? eh, Si houve palabras desfortunadas por, por unha parte algúnas por outras en, en medios menos eh, con menos difusión e eu espero que simplemente retorne a calma e, e en seguida nos vamos a ver como como compañeiros e posibles aliados en, en a, no traballo político no? Uh -huh. Xa para ir rematando, que valoración fai do seu paso polo VNG? Pois eu só teño palabras de loxio para, para VNG no? eu, mentes estive no VNG, eu estaba a nuna situación cómoda, me encontraba a gusto trabajando cos compañeiros, esas compañeiras. Creo que o BNG é unha forza que foi moi necesaria dentro deste país. E agora, pois, digamos que o BNG pois, eh, vai ter continuidade en dúas forzas, ¿no? Una con as siglas do BNG e outra que está que está por crear, ¿no? Uh -huh. Entón, eu me sinto desde logo orgulloso de todo de todo o tránsito polo BNG e de todo o que fixemos, sobre todo o Porriño, que creo que que demostramos que se pode facer política de outro xeito e demostramos que os gobernos caciquiles o único que faguen para o porreño como está pasando neste momento, non? Bueno, xa para rematarnos, se se quere engadir algo máis? Nada, moitas gracias por chamar e, e bueno, um, un novo abrazo a todos e cada un dos veciños e veciñas e decirles que, bueno, que foi unha decisión difícil pero entendo que espero que o sepan entender. ¿no? Hmm. Pois pues moitísimas gracias, Raúl, francés. Estaremos en contacto para manternos tanto pois do seu proxecto político como independente no Porriño. Muita, gracias. Moitas gracias.